Allahu azb- Jazm! Allahu azb- Jazm!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 اذكر فلان الله يا جميع الكائنات ما ترى انا من المشركين اسلامسكا انترنت صنيقه منبر ما خط ظهر ولتكم منكم امه يدعون الى ekomaj uba mogu da oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zla odvrću 100 čašlacu rekost inkahumul muflihun islamska internet stranica Minber. Al-Himma, al-Kur'ani was-sunna, nas-salim tariq al-Hakumma. V'a'da ali, o sahbihi ajme'in. Nastavljamo danas sa sljedećim šarijatskim dokazom. Rekli smo, znači, da prvo govorimo o prvoj oblasti usuli Fikha koja se bavi šarijatskim dokazima. Govorili smo o Kur'anu i o sunnetu. Sada prelazimo na konsenzus odnosno iđma. Šta je to iđma? Islamsi učenjac definisali iđma kao Slaganje islamskih učenjaka u nekom od perioda nakon poslanikovi alihi wasallam, smrti, oko nekog od vjerskih pitanja. Znači, slaganje muđtehida, ovoga ummeta u bilo kojem vremenu, nakon poslanikovi sallam, smrti, oko nekog vjerskog pitanja. To je kratka definicija iđma. Iđma je autentični izvor, kao što su Kur'an i Sunnet. I oko toga nijema razilaženje islamskim učenjacima, da je konsenzus a ovaj, autentični izvori da se na njega poziva u šerijatskim propisima pa što često čuti dokaz u ovom pitanju je konsenzus islamskih znanaca svi islamski znanasci se složili da je tako što je dokaz da je izima da je autentični izvori da je pravosnažan izvor šerijata i da se iz njega mogu uzimati dokazi da se može da se može uzimati kao dokaz prije svega Kur'an Allah dželle šanu kaže u suri An-Nisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا <تصفيق> يعني اوناي који се супростави Аллахов посланику и буде ишао путим који није пут вјерника ми ћемо га препустити значи да иде тим путим који мјекино а затим Islanski učenjaci su izvukli iz ovoga dijela i slijedi put koji nije put vjernika, da je sljeđenje puta vjernika obaveza. Jer ako Allah izlešanu prijeti onima koji ostavljaju put vjernika, koji su se složili po nekom pitanju, proizilazi iz toga da je obaveza slijeti put vjernika, jer Allah je stoko prijeti. Kao što kaže Imam Shafja, da je Allah izlešanu za zaprijetio onima koji ostavljaju put vjernika, što ukazuje na to da je to haramno. A s druge strane ukazuje na to da je sljeđenje puta vjernika, odnosno njihovog konsenzusa, obaveza. I nema trećeg, ili sljeđenje puta vjernika, ili ostavljanje tog puta. A ovo ovaj je jasn dokaz da je, da je ona, ono na čemu se složi ummet odnosno vjernici, da je to obaveza slijediti u vjeru. Zatim, među dokazima koji ukazuju da je iđma, odnosno konsenzus, autentični izvor u islamu, jeste, jesu riječi poslanike poslanika, salallahu alihi wasallam, Inne ummeti ilateđ temio ala dalaletin. Hadis koji bilježe Ebu Daud ibn Umadji i Tirmidi. A veliki brojstanski učenjaka ga ucijenio vjerodostojni. Moj ummet se neće ujediniti na ne zabuditi. Znači ako se dogodi da se ummet oko nečega složi, mislimo prije svega, to smo rekli u definiti žmaha, ako se dogodi da se skupina učenjaka ovoga ummeta složi na nečemu, nemoguće da ste se složili na, na zabuditi prema riječima poslanika s.a.v. koji ne govori po hiru svome, nego je to objava koja mu se objavlja od njegovog gospodara. Postoje mnogobrojni dokaz, isto tako da je, da je iđma, i ne treba, ne treba puno dokazivati da je on uh, autentični izvor i da se na njega poziva uvjeriti. Mi smo izvojili ovaj kuranski ajit i ovaj hadis Allahov poslanika s.a.v. Poslije toga sljedeće pitanje kada se govori o ijmao jeste da li iđma važi samo za vrijeme sahaba Ili se može uspostaviti i poslije ashaama. Znači nema raziloženja među islamskih učinjacima da ono oko čega se složili ashaavi da je da obave za slijediti. Naprimjer, ashaavi se složili da, je, da Ebu Bekr bude halifa. I to je pravosnažan iđma i i, i nemogujuće je bilo da se složili na zablodi. I svi iđma i svi konsenziji oko koji se složili ashaavi, radijallahu anhum, nema raziloženja među islamskim učinjacima da su oni dokazili. Ako se prenosi u nekoj od njega složili su se ashabi Allahog poslanika po tom i tom pitanju, nema niko pravo da se sa tim konsenzusom raziđe. Međutim, desilo se razilaženjem iz islamskim učenjakima po pitanju iđma posle vremena ashaba, radijallahu honom. Tako da grupa islamskih učenjaka smatra da nema konsenzusa posle ashaba. I kao dokaz uzimaju, kažu, Nemoguće je, nakon što znači se raširio islam na velike prostore, da se svi učenjaci sakupe i da donesu za jedan zajednički stav na jednom mjestu. Znači, može, može se da grupa učenjaka sakupe, ali da li se mogu sakupiti svi učenjaci i znati njihovo mišljenje, to im je dokaz. Međutim, ispravnije je mišljenje ne da postoji konsenzus poslije ovaj Ashaba radijallahu anhu, jer ajet kojeg smo spomenuli je opšte karaktera. Ojetbiga gaira sabilil mu'minin, isledi put koji nije put vjernika, nije rekao puta ashabi, nego put vjernika, a u vjernike ulaze prije svega ashabi, zatim učenjati poslije njih. Zatim poslanici su selemu hadiskoj, eksmano kaže inna ummati la teshtemu ala dalal, moj ummet, nije rekao moja ashabi, nego moj ummet se ne smije na davl. Što je i jedan i drugi? Jedan i, i ajet i hadis opšte karaktera i ne možemo, ga, ne možemo ograničiti samo nas Habe. Da bismo ograničili ovaj ajet i hadis samo nas Habe, moramo imati pouzvan šarijatski dokaz koji kaže ovo se odnosi samo nas Habe. Zatim to što oni kazu, se učenjaci, ne mogu, ne, ne mogu se iskupiti, to je jedno pitanje. Ali da li ako se iskupe i dogovori oko nečega, hoćemo leći da, da to nije puno važan izvor, ne možemo reći. Možuto god da se učenjaci ne iskupe i da, da, da svi ne dođu na jedno mjesto da se da dogovore oko određenog pitanja, ali to uopšte nije vezano za priznavanje ijma kao puno važnog izvora. To su dva zasebna pitanja. Ijma važi do sudnijeg dana ako se dogodi, ako se slože islamski učenjaci oko nekog pitanja, mi moramo sjetiti taj ijma. E had hoćelo se to dogoditi, to uopšte nije vezano za ovo pitanje. Hoćelo učenjaci sjet nećeli? Hoćelo se dogovoriti neće to uopšte nije vezano za ovo pitanje. Mi priznajemo ižma kao stalni izvor Ako se dogodi Ako se ne dogodi To, to se ne vraća, ne vraća o ovoj stvari Ovoga stava su Znači da, da ižma važi za za sahabe Su poznati, znači poznati Mezher Zahirija e, Među kojima je na primjer i Imam Ibn Hazm i tako dalje Oni smatraju da nema ižma, ižma, ashaba, i ižmaa Postoji ižmaa ashaba radijallahu I to se ne uzima Kod njih kao izvor u, u propisivanju Znači kada izdaju fetvu Kada nekome odgovaraju Ako neko uzme kao dokaz iđma, oni kažu to kod nas nije dokaz. Da možete nam ovaj, doći sa iđmaom, sa konsenzusom, kad mi to ne smatramo, smatramo dokazu. Mada da ovo, rekli smo, iznimno mišljenje i ovaj naveli smo samo da znate, ako, bi se, ako biste čuli nekoga da negira iđma, da znate da je to iznimno mišljenje bilo među prvim generacijama. Znači, generacijama koji su došli poslije Ashabara, radi Allahom, i najboljim generacijama. Sljedeća tačka jeste u uslovi koji moraju ispuniti nosioci iđmaja konsenzusa. Koje usloje moraju ispuniti nosioci konsenzusa da bi taj konsenzus bio valjan? Prvi usloj jeste da budu mučtehidi. Ovim izlozi obični čovjek. Kada bi se obični ljudi složili oko nečega, oko nekog pitanja, to ne bi bio puno važni konsenzus. Prvi šat je da to budu mučtehidi. E sada ovo mučtehidi je relativan pojam. Da li se odnosi na mučtehide u određenoj oblasti ili mučtehide koji poznaju sve oblasti, ovdje islansi učenjaci pravi razliku. Pa kažu, ako se radi o pitanju iz oblasti hadisa i ono je striktno vezano za hadisku nauku, tada se gleda na, da, da ti mučtehidi budu muhadisi. Znači, i u tom slučaju, ako bi oni složili, taj konsenzus bi bio valjan. Ako se radi o nekoj drugoj oblasti, na primjer, ako se radi o jeziku, o arapskom jeziku, i ta, to pitanje je vezano samo za arapski jezik, tu gledamo konsenzus koga? Gledamo konsenzus učenjaka jezika. Međutim, ako imamo neka pitanja u kojima učestvuju i koja su zajednička za različite grupe učenjaka, na naprimjer, pitanje u kojeg mogu učestvati i muhaddis i učenjaci hadisa i fakihi, tada se gleda, znači, e, konsenzus svih tih učenjaka, i učenjaka hadisa i učenjaka fikha, jer su neka pitanja zajednička i za muhaddice i, i, i za pravnike, islamski pravnike. Tako da svaka oblast ima, ima ovaj, što se tiče ižma, u svakoj oblasti daje se prednost učenjacima te oblasti. Osim ok se radi o zajedničkom pitanju. To je prvi uslov da bi konsenzus bio valjan. Jeste da da oni koji ga nose budu šta da budu? Muštehidi. S tijeme da smo rekli da to muštehid je relativan pojem. Svaka oblast ima svoje, svoje muštehide. Osim zajednička pitanja. Drugi uslov koji se mora ispuniti kod e, Nosioca i džma jeste da budu muslimani. Ako bi se učeni nevjernici dogovorili oko nečega, ne prihvata se to i to nije dokaz u našoj vjeri. Bez obzira da li se radilo o nevjernicima, koji su u osnovi nevjernici, ili nevjernici koji postanu nevjernici nakon odmetanja. I od jednih i od drugih se ne prihvata konsenzus. Sad se odje postavlja pitanje blažijeg stepena od nevjernika, a to je griješnik. Da li griješnik može ući u u konsenzus. Значи znači, da znam učenjaka ima znanja, ali čini određene javne grehe iz ove se fasikom, znači onaj koji čini javni grijeh u islamu se smatra fasikom. Da li se on može, da li se on u, u, ubraja među među mujtehide? I da li može u, on ući u krug mujtehida? Po ispravnijem mišljenju, a, fasik koji donese puno važne dokaze, znači jake dokaze koji mogu učestvovati u tom ijmau, njegovo se mišljenje prihvata. Ako se islami ključenjaci hoće da govorite oko određenog pitanja i u taj kruh uđe i fasik, ali donese puno važne dokaze za to pitanje oko kojeg se govori, i prihvata se od njeg. U suprotnom, njegovo mišljenje se i njegova konstatacija se odbija. Jer zbog svega, zbog toga što fasik, grešnik, ulazi u opšte riječi Allah je tebe rajre se bilimu minin i slijedi put koji nije put vjernika. Jer fasik svojim fiskom, svojim grijehom izlazi iz okvira vjernika s time što je njegov ima manjka i nije na stepenu potpunog potpunog mu'mina. Drugi, to je znači drugi uslov, da nosilci konsenzusa budu muslimani, s time što znači postoje razliđen oko fasika, oko grešnika. Treći uslov konsenzusa da bi bio valjan, jeste da budu svi učenjaci, odnosno, svi, da, da unjem učestvuju svi mučtehidi određenog vremena. Oko tog pitanja se moraju slošiti svi učenjaci, odnosno muštehidi, koji žive u, u, u vremenu u kojem se razmatra to pitanje. Ako bi, na primjer, 50 učenjaka dalo svoj stav, a njih 10 bilo protiv tog stava, to se ne smatra iđmao. To nije konsenzus. S time, da onaj, se mora provjeriti, ako, se, ako je određena grupa ili velika grupa učenjaka dala svoj stav, mora se provjeriti stavu drugog dijela učenjaka, da vidimo da li su se oni složili od oko tog pitanja. Tako da je od uslova konsenzusa, da bi bio konsenzus i normalno da bi bio kao autentični izvor, moraju se složiti svi muštehidi e, e, tog, tog vremena u kojem se razmatra to, to pitanje. Ako se to ne dogodi, jedna grupa kaže ovako, a druga onda se to smatra razloženjem i onda se normalno gledaju dokaz jedne druge skupine i čovjek ako je sposoban razukova dokaze da će prednost jaće mišljenje osim jedne situacije ako je onaj koji se razđiđe sa muštahedima dolazi sa iznimnim mišljenjem u tom slučaju se na njegovo mišljenje ne osrče i onaj konsenzus biva valjan kao što je primjer oni koji su dozvolili muziku jer selef je zabranio muziku I sada da se u njihov, i bilo je u njihovom vremenu, oni koji su je dozvolili, ali to su bili pojedinci koji su došli sa, znači, sa tim iznim mišljenjem i sa čudnim dokazima. Ovako pitanje se ne smatra razilaženjem i oni koji su, znači ta većina, već, mišljenje već smatra se konsenzusom. A uslov u tome je da onaj koji dolazi sa tim iznim mišljenjem se suprostavlja jasnom dokazu. Jer je muzika zabranjena jasnim dokazima koje dolazi putem vjerodosnojih hadisa među kojima je i hadis koji izbilježi imam Buhari. Ili da se dogodi u ovome vremenu, kao što se događa, po pitanju brijanja brade poznat je stav većine učenjaka u današnjem vremenu, a što je bilo i stav većine, da je brade, brijanje vrade haram. Međutim, mi nalazimo određene, određenu kategoriju učenjaka koji kaže da je to mubah. Takvu vrstu razilaženja ne prihvatamo zato što se suprostavlja u dostojnim hadisima Allaho, sallam, i stavu prvih generacija koji su bili ovaj na stanovištu da je brijanje brade haram, s što ima razilaženje oko, oko potkraćivanja. Ali ovdje govorimo o brijanju. Ili o kamati, jer su u današnjem vremenu određeni učenjaci dozvolili kamatu. Neki malu količinu, neki su dozvolili kamatu vrijednost i tako dalje. Držeći se šaz ili mišljenja kada budemo govorili o kamati iz, iz ovaj fikha, Vidjet će da se drže za iznimno mišljenje koje je bilo među oshabima i tako dalje. Takvi ljudi ne narušavaju iđma. Ako većina islamskih učenjaka u ovome vremenu smatra da je kamata zabranjena i oni koji dođe druga, druga grupa učenjaka ili jedan učenjak ili dvojica učenjaka i dozvole kamatu, mi to pitanje nećemo posmatiti kao pitanje u kojem su različni učenjaci. Neko ćemo ga gledati kao iđma. Zbog čega? Zbog toga što ovi koji nose učenjaka, no je zabrano imaju jake dokaze oko koji nikakvi nisu znači dvosmisleni dokaze i oko nje nema nikakve sumnje tako kad kažemo da se slože svi moštehidi oko određenog pitanja to znači da da svi moraju imati jake dokaze ako ne bi bili ako ne bi bili u okviru tog zajedničkog stava Iznimno mišljenje kad kažemo iznimno mišljenje to je mišljenje koje se ne temelji na jakom dokazu Yes. prije njega nije, nije niko rekao taj, taj stav, ili ako ga je rekao to su bili pojedinci i uselef koji su normalno činili štihad, a Allah žlošanu neće njih pitati za ta njihov štihad, ali će biti grešan onaj koji u tom stavu bude slijedio jer, jer je to jasno suprostavljanje hadisima Allaho kosa nika sa Allaho alihi waselem a naveli smo ovdje neke primjere za ta iznimna, iznimna mišljenja. To je bio treći uzlov koji se mora ispuniti kod učenjaka kodnosio sa konsenzusa da bi on bio valjan. Jeste da budu, znači učenjaci, u, da, da, da obuhati sve učenjake, o sve ide u, u tom vremenu. I četvrti uslov jeste da budu živi. Da svi učenjaci koji donose taj konsenzus budu živi u tome vremenu. Da žive u tome vremenu. Ako je prije njih Za samo na primjer 50 godina prije nje živio učenjak koji je suprotno smatrao tome oko čega su oni složili ne uzima se obzir njegovo njegovo mišljenje nego ostaje konsenzus valjani. Samo je uslov da oni da oni budu sve oni koji donose konsenzus budu budu živi i prisutni u tom u tom vremenu. Sad se ovdje postavlja pitanje i za ovo se veže jedno pitanje a to je da li je uslov da bi konsenzus bio valjan Da prođe vrijeme da umru svi mučtehidi koji, koji su donijeli konsenzus. Znači, donijeli su konsenzus. I nakon toga, da li se uslovljava da oni umru kako bi njihov konsenzus bio valjan? Ima dio islamski učenjaka koji smatra, kao što ima Mahmed, da ovaj uslov da bi konsenzus bio valjan, jeste da umru oni koji su donijeli taj, taj džma. Znači, nakon što oni umru i prođe njihovo vrijeme, njihovi džma biva valjanin. Što je znači, slabije mišljenje i po poispravnije mišljenju, nije uslov da učenjaci, muštehidi, koji se složi u određenom vremenu po nekom pitanju, da, da, im, da prođe njihovo vrijeme kako bi njihovi džma bio valjan, nego je, ovaj ako se dogovori u bilo kojem periodu u kojem žive, da li to bio sad, da li bio dan ili mjesec, taj konsenzus biva valjanim. Jer ako bismo rekli da se uslovljava da oni umru, onda, znači, neće svi umrijeti u istom vremenu postoji mogućnost da dok umre zadnji od od, od, od konsenzusa, da će se roditi neki novi muştehidi da će se razilič sa njima u tom slučaju onda nikad ne bi imali nikad ne bi imali konsenzus jer do izumiranja zadnjeg muştehida koji učestvovao u konsenzusu može se mogu se roditi mnogi drugi muştehidi koji ja kažu mi se ne slažemo sa ovi mišma i onda nikad ne bi imali nikad ne bi imali mišma a ma to se u određenom periodu dogodi konsenzus u, u, u bilo kojem vremenu Da li to bilo danas, ili sutra, ili u bilo, kojo, u bilo kojem vremenu, iz trenutka njihovi žman, njihov konsenzus, biva šarijetkim dokazom i zabranjeno je, se, zabranjeno je onima koji dođu poslije i se s tim konsenzusom. Jer je po sam rekao da se ovaj umet neće neće okupiti na zabluvi. To su bila četiri uslova koja se moraju ispuniti kod nosioca i žma. Još ćemo i jedan put ponoviti. Da budu muć tehidi. Ajde da neko ponovi, da ne ponavljam ja. Dobro, ti si rekao da budu muštehidi? Da su muslimani? Hajde. Svi jednog vremena? Da svi živaju u jednom vremenu? Da budu živi? Znači, ako bi neko prije njih na 50 godina imao oprećan stav i oni se poslije toga složi oko tog pitanja, ne gleda se na njegovo raziloženje ovoga koji je umro. Znači, uvjet je da budu živi. To je, to je zadnji šar kojeg smo navrni. Poslije toga, šta je to oslonati džma? Našto se oslonja i džma? Kada se donosi ižma, na što se oslanja? šta se uzima kao njegov osnov? A ne, to ćemo sada govoriti. Nema razilaženjem islamskim učenjacima da, da onaj ižma se može donijeti na osnovu Kur'ana i Sunneta. I da i nijedan ižma ne može biti bez šerijetskog dokaza. Prije svega Kur'ana i Sunneta. Nijedan ižma kojeg su donijeli islamski učenjaci, ne može biti bez, bez šerijetskog dokaza. Složili se da je taj šerijetski dokaz Kur'an i sunnet Znači, ako se Onaj idžma odnosno konsenzus oslonjen na Kur'anski ili na hadijski tekst taj idžma biva valjanim. Međutim razili su se oko oslanjanje odnosno uzimanje analogije kao izvora kao izvora idžma. Šta znači da uzme se analogija? Znači da se ne uzme direktno Kur'anski ili hadijski tekst, nego da se izvede iz Kur'anskog i hadijskog teksta određeni propis analogijom i da se na osnovu toga donese konsenzus. Kada budemo naveli primere, bit će vam jasnije. Jače je mišljenje i ispravnije je mišljenje da se iđma, odnosno konsenzus, može osloniti na analogiju. I može se može uzeti analogiju kao izvor. A dokaz jeste iđma ashaava radijallahu anhum po pitanju Ebu Vekra. Jer nema jasnog teksta niti u Kur'anu niti u sunnetu koji kaže poslje mene će halifa biti Ebu Vekr. Odakve su ashaavi radijallahu anhum izvukli da Ebu Vekra treba da bude i to jedan od njih potvrdio i rekao Allah te je odabrao da budeš naš vođa u namazu, još za života poslanika sa srljem, pa te mi odabiremo da budeš naš vođa u dunjaluškim stvarima. Učinio je analogiju, ovaj ashab je učinio radi Allahom, učinio analogiju, poredio je njegovo vojstvo u namazu sa vojstvom u dunjaluškim stvarima. I ashabi radi Allahom su ovaj njegov kija, su u njegovu analogiju uzeli kao dokaz da je bu Bekr treba da, da bude halifa. Zatim drugi primjer Primjer, kazne je za roba koji počini iz inalog. Vi znate da se u Kur'anu govori za robinju koja učini iz inalog da se kažnjava sa da se kažnjava sa 50 udaraca. Biće. Za roba se ništa ne spominje. Međutim, složili su se islamski učinjaci da se rob isto tako kažnjava. Kako? Analogijom. Kažu, kako god kažnjena robinja sa 50 udaraca, tako se isto i rob kažnjava sa 50 udaraca. Vidimo da su ovdje islamski učinjaci analogiju uzeli kao izvor čega I, žma, I složili se oko toga da se, da se rob kažnjava sa 50 udaraca. To će kad budemo govorili o analogiji kao posebnom izvoru. Vidit ćemo šta se pod analogijom podrazumijeva u, u sulifiku. Analogija je poređenje, ovako šturo prevedeno. Poredili su kaznu ovaj robinje sa kaznom roba i rekli su da i trebaju isto da budu kažnjeni I onda su donijeli zajednički stav da, da se rob kažnjava kao i robinja. Sljedeće pitanje, kada je u pitanju konsenzus, jeste kada se ashabi slože ili podijele u dva mišljenja. Da li je dozvoljeno posljednjih doći sa trećim mišljenjem? Jako bitno pitanje. Znači kada se ashabi razliđu na dva mišljenja po nekom pitanju, da li je generacijama posljednjih dozvoljeno da dođu sa trećim mišljenjem po tom istom pitanju? Da kako da nije. Zbog čega? Zbog toga Što bi u tom slučaju osudili ashave radijallahanom da su bili na, na, na zabluti. Jer znači i jedno i drugo misljenje je pogrešno. Po, onaj koji bi došao sa trećim misljenjem, i jedno i drugo bi misljenje osudio kao pogrešnim. I prema tome taj, cijeli taj period bi bio bez nosioca istine. I mi nakon, nakon 20 stoljeća ili nakon 10 stoljeća ovaj, sa, dolazimo sa trećim misljenjem i mi smo nosioca istine. A za svo to vrijeme umet je bio bez, bez nosioca istine. Na isto ovo pitanje se veže kada se ashabi radi Allahom razižu oko tumačenja ajeta. I jedni, jedna grupa ashaba smatra da ajet znači ovo, a druga grupa ashaba smatri da, da li je dozvoljeno doći za trećim tumačenjem ajeta. Isto tako nije dozvoljeno. Pogotovo ako se kaže, ako neko dućenjaka kaže ashabi radi Allahom su se podijelili ovoj meseli po pitanju tumačenja ajeta na dva mišljenja i nema, nema trećeg mišljenja. U tom slučaju ako bi neko došao sa trećim mišljenjem, a ovdje ne samo da se dolazi sa trećim mišljenjem u ovome vremenu, nego se potpuno odbacuje, znači tedens ljude, koji potpuno odbacuju ono tumačenja shava. I kažu mi, trebamo Kur'anu pristupiti sa jednog modernog aspekta. Nemojte samo šta je rekao Ibn Abba, šta je rekao Abdullah ibn Mesud, mi trebamo sad ponovo tumačiti Kur'an. Jer kaže, Kur'an moramo uskladiti današnjim tokovima. Što je sigurno pogrešno. Kad islansk mišljenja niz da se dođe sa trećim mišljenjem, a kako onda sa onima koji odbacuju potpuno ta mišljenja i dolaze sa svojim mišljenjem kao pukom, pukom istinom. Osim u jednom slučaju, znači ako su Ashabi, rabi Allahom, protumačili kuranske jaje na, na dva načina, ali nisu ograničili, nisu ograničili na ta dva značenja, i arabski jezik, možda sadrži još, još neko od značenja, onda je dozvanje da istanski ušenja kaže ashabi su ovaj ajac protumačili, međutim, arapski jezik sa sobom nosi još neka značenja, ali ne negira značenja koja su ovaj, protumačili ashabi. U tom slučaju, istanski ušenja dozvolili, ako, sad, ako arapski jezik nosi sa to to značenje. Ali bez negiranja ona dva predhodna značenja koja su, s kojima su došli ashabi radijelallahu anhu. Isto tako, ako su se ashabi radi Allahom radišli na dva mišljenja i ti dolaziš sa pojašnjenjem primjer, jedna grupa ashaba je uzela krajnji stav u jednom smjeru druga grupa ashaba je uzela krajnji stav u drugom smjeru i dolaziš sa spajanjem ta dva stava na primjer, grupa učenjaka ashaba smatra da se ne smije jesti meso pri čijem klanju nije spomenuta bismillah, bez obzira čovjek zaboravio ili ne zaboravio to je jedan, jedan kraj Druga, druga grupa shava smatra da zaboravio, ne zaboravio, znači bismila nije obaveza. E sad dolazi, dozvoneno je doći, istanom se učenacime kazati ovaj, da bismo spojili ova dva mišljenja, smatramo da je bismila obaveza, ali ako je čovjek zaboravi, sa njega spada ta obaveza. Ovdje se nije došlo sa novim i sa trećim mišljenjem, nego se samo pojaskilo i napravio je se svoj između Niti se negiralo mišljenje ashaba, nego se napravio spoj između ova dva, ova dva mišljenja. U tom slučaju je dozvoljeno... Isto tako, ako ashabi radi Allahom nisu za određeno pitanje naveli određeni dokaz, dozvoljeno je učenjaku poslije njih da samo potvrdi ono što su oni vekli novim dokazima. Nije nisačim novim došlo, nego samo pojačava ovaj, stav ashaba sa još, sa još novim dokazima do, koji, do koji, koja, koje oni nisu dokućili. Nisu ashabi radi Allahom bile ljudi. Prvo tome, da konstatujemo poslije smrti Ashaba, ako su oni različili oko određenog pitanja, u tom slučaju nije dođenom doći sa novim mišljenjem po tom pitanju. Sljedeće pitanje jeste pitanje negiranja izma. Šta je sa onim koji negira negira konsenzus islamske učenjaka i kaže da ga ne prihvata? Kaže šehe u ljuslame imenu temje Istina je odnosno ispravnije mišljenje da onaj koji negira poznati konsenzus raširen konsenzus islamskih učenjaka onaj koji ga negira da izlazi đeri kaže a ako negira konsenzus koji nije toliko poznat među muslimanima možda je poznat određenoj skupini ljudi u tom slučaju zabranjeno ga je tekfiriti i proglasiti nevjernikom to je najkraći najkraći ovaj stav i najkraće pojašnjenje po pitanju onoga koji negira konsenzus islamskih učenjaka zatim zadnja stvar po pitanju konsenzusa jeste jesu vrste ijdma, vrste konsenzusa. Islamski su podijelili ijdma sa više aspekata. Mi ćemo govoriti o dva aspekta. Prvi aspekt jeste podjela ijdma iđ, gledajući na sam ijdma, odnosno se na sam taj konsenzus, pa kažu da se ijdma kao takav dijeli u dvije dvije vrste. Sa ovog aspekta su podijelili ijdma, odnosno konsenzus u dvije vrste. To je ovaj jasni konsenzus ili izjavljeni ili izrečeni konsenzus. To je konsenzus u kom je su islamski učenjaci javno rekli da se slažu sa određenim stavom. Pa su svi izašli i rekli ovo je zabranjeno, odnosno ovo je dozvoljeno. To su zove izrečeni ili izjavljeni konsenzus. A druga vrsta konsenzusa sa ovog aspekta jeste prešučeni konsenzus. Da se raširi određeno mišljenje u određenom vremenu I određena grupa učenjaka nedadne svoj, svoj stav po tom pitanju, prešuti. Da li se taj konsenzor smatra dokazom? Znamo da je 50 učenjaka ili određena grupa učenjaka dala svoj stav. Međutim, 10 učenjaka nisu čuli šta su rekao, šute, nisu dali svoj stav. U tom slučaju, ako se zna, postoje jasne indicije da se oni slažu sa ovim mišljenjem, takav konsenzor se uzima kao, kao jaki pouzdan dokaz. Međutim, ako postoje indicije i jasni pokazatelji da se oni ne slažu s tijim mišljenjima, onda to nije konsenzus, nego se to smatra razivaženjem islamskim mišljenjacima. Imate dosto primjera kada u, u, u fikskim pitanjima kaže u, ovome, u ovom pitanju je dokaz prešutni konsenzus. Kaže a ta dvojica ashaba su to uradili, a niko ih nije ukorio što je dokaz da se svi ashabi složili oko toga. Kao što je primjer uh učes pomenutih spomenutih pitanja ovaj kad smo govorili o iznimnom kira'eću da su Abdullah ibn uh, Ubey ibn Kabi, Abdullah ibn Mas'ud pročitali onaj kuranski ajet tri uzastopna dana ne prenosi se da iko da sahaba negirao to uh, taj njihov kira'at tako da se da islamski učenjaci kažu da je ovo konsenzus, prešutni konsenzus koji se uzima kao dokaz i da se uslovljava da ta tri dana za, za iskup, kada se posti za iskup moraju biti uzastopni. Postoje još neki aspekti podijeli iđma pa tako sa strane nosioca iđma iđma se dijeli na iđma Alam awam znači konsenzus običnih ljudi koji radi određenu stvar kroz vijekove I kažu, i sad dolazi učenjak poslije njih i kaži, složio se ummet. To je isto, ovaj, kroz vijekove se već radi taj postupak. Prma tome to je dokaz da je to dozvoljeno, da je bilo zabranjeno, barbi neko to negirao. A ovdje vidimo ko se složio, složili su obični ljudi. Primjer, zato ćemo navesti e, za pitanje prodaje nečistog džubreta jedan od dokaza za koje učenjaci hanefskog meza uzimaju kao dok kojeg uzimaju kao za dozvolu prodavanja i kupovanja nečistog đubreta na primjer od đubreta psa ili svinje ili domaćih magaraca da bi se pognjojilo zemljište jer oko čistog đubreta nema razilaženja znači složili su se da je dozvoljeno prodavati čistog đubre ali postoje oko nečistog đubreta i kao dokaz uzimaju idhmau alalam kažu da su da su, na, da su ljudi kroz vijekove radili to i činili to tome a niko ih nije upozorio na to, to je dokaz da je da je to dozvoljeno. Druga vrsta jeste ižmau el-hasa, to su znači konsenzus posebnih, a to, to su oni o kojima cijelo vrijeme govorimo o konsenzus islamskih učenjaka, muštehida. Ova prva vrsta konsenzusu se ne uzima kao dokaz, jer oko ižmau sukuti, oko prešutnog konsenzusa postoji razilaženje, da li je dokaz ili nije dokaz, jer radi su o prešučivanju dijela islamske uleme, a samolak da kažemo da je konsenzus običnih ljudi ili masa dokazu vjeri. S time bismo završili današnje predavanje što se tiče konsenzusa. Nastavit ćemo, inša ta'ala, sutra sa analogijom, odnosno poređenjem, kao šarijaskim dokazom. Zatim ćemo govoriti o nekim izvorima oko koji se islamski činjaci razišli. Poslije toga ćemo govoriti o okorištavanju ili na koji način shvatamo Kur'an i sunnet i, i tekstove koji dolaze u Kur'anu i sunnetu. I na kraju ćemo govoriti o, rekli smo, o uslovima mučtehida. I o slijepom Akulu Nakulu kauli hada, astagfirullah, niva lakum, fastagfirullah. Rekao ho je da Allah tražim oprav za vas i za sebe, a tražite vi. Sada, ako ima nekih pitanja vezani za sam konsenzus, šta, kako? Iz ima obišnjih ljudi, ja sam rekao da postoji kao pojam, ali se ne kao dokaz. On postoji. Ne prihvata se to što oni radi. Na primjer, kao tradicija slože se ljudi oko nečega i ti radi kroz vijekove i niko ih, ne, niko ih niko im to ne ospori. Da li se to može i sada se raspravlje dvojica učenataka i kaže ja imam kao doket tradiciju naroda. Drugi kaže to se jasno suprotstavlja hadisu Allahovog poslanika. U tom slučaju ovo ovo ne može biti konsenzus i ne može stati kao puno važan dokaz na, na njegovoj strani. To je maulama. Znači. Nije uslov, nije uslov da država okupi Ako se složi islam, ako znači se stvori jedno tijelo, kao što postoji, evo imaš primjer, ja ću se navesti. Danas dijeluje jedno tijelo koji se zove Međumul Fithi, kao pravni institut koji svake godine zasjeda i donosi fece po, po nekim pitanjima koja su novije karaktera. I taj Međumul Fithi ovaj, dijelio umek, njegovo svijedište je umek i on okuplja muč tehide iz cijeloga ummeta i napisali su knjige gdje su sabrani te njihove fete. Svremena na vrijeme ako se javi potreba, na primjer, imaš komisiju koja, kojoj dođe, naprimjer, dođe joj dojava da, se, da je potrebno na, u, u Tanzaniji da se donese neka fetva. Da je potrebno u, u, u Evropi, da, da u muslimani Evrope, ne znam, pate od jednog pitanja i muči ih jedno pitanje. Potrebno je da se sa zove i onda samo pošalju poruke da dođu muštehidi i onda se raspolja o tom pitanju. Evo ja sam naš primjer, primjer ljudi eli sudnjskog usmjerenja. Dobro, dobro to što si smatraš al'o. Na primjer nama je nama je profesor čita ovaj na čas njihov zajednih bufetku po pitanju planiranja povodici, na primjer. Fetva koja je postavljena Može se pustiti A i da nema, pazit, a i da nema tog tijela. Ako bi se dogodilo da ovaj deset učenjaka koji su danas narazili na važitim područjima, primjer trojica u Saudiji, jedan u Jordanu, dvojica u Evropi, jedan u Egiptu, i svi imaju isti stav po određenom I svi smatraju da je tako, u tom slučaju to se mi na osnovu onoga što znamo da je to je ižma. I to je konsenzus. Pogotovo ako ummet preferira određene islamski učenjake, i stalno i spomije imaš određenu šenjaka koji se spominu na svakom području i u arapskom svijetu i i u među muslimanima u Africi i među muslimanima Evrope e ako se dogodi da onaj čujemo od svih njih od svih tih poznatih učenjaka da su dali svoj jedan stav prema određenom pitanju za to mi to smatraj džmao na primjer desi se raspravlja se da li je muslimanki dozvoljeno da skine hidžab ako joj ne daju da ne znam uđe u školu I sada dolazi ovaj uh, uh, ovaj egipatski uh, Ali Tantar, nije Ali Tantavi, nije Ali Tantavi, o drugi Tantavi, tako se zove? Ovaj sadašnji uh, drugi Hose, Hosein Tantavi. Izdoje, jes Tantavi je, izdoje fetvu da se muslimanka u Francuskoj mora pokoravati onaj noćiocima vlasti tamo i da, mo, da mora skinuti maramu. I onda je žestoko korao, on je bilo od, od ministra za prosvetu Saudijske Arabije, od uh, Abdulmasina iz Turskija, gdje je on njega napao, ide mu je, gdje, gdje, gdje, gdje, gdje nije dozvolio nikako da. Ja e ako bi sada, znači poznati učeniaci helsinske tadoni ili svoj stav po pitanju da ženje nije dozvoljeno, znači to postaje izmaon, i u obzi se ne uzima mišljenje ovoga ovaj Tantavija. Jer se nedavno dogodilo da je on na Ezher doveo, to sam citovao informaciju u Štemov, doveo je židove na Ezher i dozvolio im da obavje molitvu u mesdžedu. I svi profesori, ne gledajući na njihove manjkovosti, su se pobunili protiv toga i napravili su štrajk na na samo mezheru. Ni nikog pito, doveo i obavili su molitvu u sred elderske džamije, ovaj po njegovo po njegovom odobrenju. Naučimo tako njegovo mišljenje smatrati razvijen ako to su jasna pitanja. Ali pazi imaš, ja ti govorim kad se radi o konsenzusu imaš Sam Međmolfiki, sam Međmolfiki neće se oko svih pitanja složiti. Imaju pitanja oko kojih će se oni složiti, ali imaju pitanja oko kojih će se razdijeliti. A ja ti govorim kao ona oni kao institucija, nisu institucija džma. Nemaju oni pravo sada umetnu naturis, onaj svaki sto koji onda nesu kaže ovo džma umeta. Nemaju pravo. Yes. Politički. a politički. ali ja ti kažem, Alvire, među muslimiciti može donijeti stav da je dozvolimo glasanje. Ali taj među muslimicini na sadrži sve islamke učenjake. Može se pojaviti druga grupa učenjaka koja to zabrani. prema tome samo pita izbora nije mesele mužme عليها. Oni su priznati, ima veliki broj uglednih učenjaka i svih djela Ali, ka, kaže, im im određena pitanja koja će se postaviti pred njih, oko kojih u osnovi postoji razilaženje. On će dati svoj stav, ali neće, neće se sam umjeti držati toga. Zbog čega? Zbog toga što je u osnovi, to, u uomnutar sami njih postoji razvilaženje po tom pitanju. Primjer, izbori, nije pitanje oko su će se složili svi. Jedni kažu da je to korist, jedni kažu da je šteta i također. I mi kao predstavnici, predstavnici dajavete u Bosničkoj, mi trebamo sa njima stupiti u kontakt vidi, tako tijelo je postojalo pri raspada Hilafeta zadnji njihov sastanak je 1924. poslije toga, znači u Egiptu su se sastali takvi 1924, takvi učenjanci sakupli 1924 u Egiptu međutim, pod naradbom Engleske naređeno je tadašnjoj vlasti Turske da razbije taj i od tada su još nikad nisu sastali takvo vijeće je postojalo e sad ja ti kažem u današnjem vremenu, od institucija koje postoje koje pokušaju rješavati neka zajednička probleme, jeste na primjer rabita يا هوى منك يا مولا كتاب الله الله هو الله هو الله أزبر الله الله الله internet stranica MinBad Ulhazihi <tipen> <tipen> sabili ad'u rezi ovo je kusmo ja pozivam kallahu inojuči vahmi roko se ja ikla kivanah iko ime sliedi يده كره الله يعني اللي فجانس متره اسلامسكا انترنت ما فتح ظهر او من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 Islamská internet stranica Minber